Розділ третій. 1. Через три будинки від них стояв акуратний шоколадно-кремовий будиночок того типу, який жінки золотого віку називають «милим». У цій цукерочці й жили Елен і Ед Діпно. Керолайн полюбляла повторювати, що родина Діпно належить до церкви свідків Єгови. Хоча її щира прихильність до молодої пари позбавляла цю фразу їдкої колючості. Вони були laissez faire вегетаріанцями, що вважали цілком прийнятним уживати як їжу, рибу й молочні продукти. Laissez faire, французька, давати волю, вільно діяти. На останніх виборах чоловік і жінка голосували за Клінтона, а на їхній машині, тепер це був уже не Датсо, на нова малолітражка красувалося гасло. «Розчеплюйте дерево, а не атом! Полюйте на тварин, а не на людей!» Очевидно, діпно зберегли всі музичні альбоми, які вони купували в 60-х. Керолайн вважала це однією з найбільш милих звичок. І тепер, коли Ральф, стиснувши кулаки, підходив до їхнього будинку, він почув стогани Грейс Слік, яка виконувала один зі старих хітів «Сан-Франциско». Прийнявши пігулку, станеш більшим. Прийнявши другу, змалієш умить. Ти тільки ту ковтай, не бійся, котру тобі мама звелить. А все решту розкаже Аліса. Героїня повісті Льюіса Керола «Аліса в країні див». В оригіналі гра слів. «Пил» – англійська. Це і пігулка, і куля. Музика чулася із закріпленої на терасі мініатюрної колонки, не більшої від поштової марки. Поливний пристрій на газоні шипів, розсипаючи райдужні бризки і залишаючи блискучий мокрий слід на доріжці. Еддіпно, голий до пояса, розкинувся в садовому кріслі ліворуч від бетонованої доріжки, ошелешено вирячившись на небо з виглядом дивака, який намагається зрозуміти, чи схожа хмарина, що пропливає над ним на коня чи на єдинорога. Босою ногою він відбивав такт. Відкрита книга, що лежала обкладинкою до гори на його колінах, дуже доречно поєднувалася з музикою з колонки. Це був роман Тома Робінса. Просто таки літня пастораль сценка провенційної безтурботності відображена Норманом Роквелом на одній із його картин, що звалася Вихідний, якщо не звертати уваги на такі дрібниці, як засохла кров на пальцях Еда і розбита скельця його окулярів аля Джон Леннон, Ральфе заради всього святого не затівай з ним бійку. Прошипів МакГоверн, коли Ральф, зійшовши з доріжки, ступив на газон, навіть не відчувши, як його обдало холодною водою. Ед обернувся. «Гей, Ральфе!» – вигукнув він, розпливаючись променистою посмішкою. «Ради тебе бачити!» Ральф уявив, як він скидає Еда з крісла на траву. Мало того... Він побачив, як розширюється від несподіванки й подиву очі Еда діпно. Видіння було настільки чітким, що він побачив навіть те, як блищить на сонці годинник Еда, коли той намагається підвестися. «Пригощайся пивом, сідай у крісло», – затараторив Ед. «Може, зіграємо в шахи?» «Пиво? Шахи?» «Господи, Еде, що з тобою?» Ед відповів не одразу, дивлячись на Ральфа з виразом, який одночасно лякав і викликав лють. Це була суміш подиву і сорому, погляд милого тюхтія, який осьось -ось скаже. «Чорт, забирай, Люба, невже я знову забув прибрати попільницю?» Ральф махнув рукою у бік пагорба, повзмак говерна, що застиг біля вологої смуги від поливу і нервово спостерігав за ними. Він обов'язково сховався б, якби поруч було хоч щось. До першої поліцейської машини приєдналася друга. Ральф відчув слабкі радіосигнали з отдалік. Натовп цікавих дедалі збільшувався. «Поліція прибула через Елен!» – мовив Ральф, переконуючи себе не кричати, адже криком нічого не зміниш і все-таки підвищуючи голос. «Вони тут, тому що ти побив свою дружину. Хоч це до тебе доходить?» «Це...» – протягнув Ед і потер щоку. «Це...» – «Так, це...» – люто підтвердив Ральф. Здавалося, всі його почуття притупилися, залишалася лише лють. Ед кинув оком на поліцейські машини, на юрбу, що зібралася біля червоного яблука. А потім побачив МакГоверна. «Біле!» – крикнув він. МакГоверн здригнувся. Ед або не помітив, або зробив вигляд, що не помітив цього. «Привіт! Сідай! Хочеш пива?» Саме в цю мить Ральф зрозумів, що вдарить Еда. Розіб'є його дурнуваті круглі окуляри. Можливо, навіть удавить осколок скла йому в око. Він зробить це. І ніщо на світі не зможе зупинити його. І він зробить це. І ніщо на світі не зможе зупинити його. Проте в останній момент все-таки щось зупинило. Усередині нього була Керолайн, яку він настільки виразно чув в останні дні. Якщо тільки він не розмовляв саме з собою. Хоча тепер це був зовсім не голос Керолайн. Цей голос, хоч як це не дивно, належав Трігеру Вашону, якого він зустрічав лише кілька разів після того випадку, коли Трігу рятував його від грози в той день, коли з Керолайн стався перший приступ. Гей, Ральфе, будь обережний. Цей безумець хитріший від лиса. Може, він навіть хоче, щоб ти вдарив його? Так, вирішив Ральф. Можливо, Ед хоче саме цього. Чому? Хто зна? Може, щоб трохи подебоширити, а може, просто тому, що збожеволів? Перестань, молотені синітниці, сказав він, знижуючи голос майже до шепоту. Ральф відчув задоволення, коли увага Еда знову моментально перекинулася на нього. Але ще дужче Ральфа радувало те, що вираз печального нерозуміння зник з обличчя Еда. Натомість прийшла сторожкість. Він нагадував Ральфові хижака перед вирішальним стрибком. Ральф трохи нагнувся, щоб бачити очі Еда. «Це сталося через Сьюзен так само вкрадливо запитав він, «Через Сьюзен Дей і аборти? Через мертвих дітей? Саме тому ти накинувся на Елен?» У голові у нього пролунало ще одне запитання. «Хто ти насправді, Еде?» Але перш ніж Ральфу стиг запитати, Ед стрімко підхопився, підбіг до Ральфа і штовхнув його в груди. Ральф упав спиною на вологу траву, встигнувши виставити лікті, щоб не вдаритися головою. І зігнутими колінами, упершись ступнями в землю, він насторожено стежив за Едом. «Ральфе, не зв'язуйся з ним!» – порадив МакГоверн, що був на порівняно безпечній відстані. Ральф не звернув на нього уваги. Він просто напівлежав, спираючись ліктями на землю і уважно дивлячись знизу вгору на Еда. Ральф був злий і наляканий, але ці емоції пересилювало досі незнайоме відчуття, від якого кидало в дріж. Він бачив божевілля, справжнісіньке божевілля. Не суперлиходія з коміксів, не Нормана Бейтса, не Капітана Егаба. Це був усього лише Ед Діпно, співробітник лабораторії Гокінга. Один з яйцеголових, як кажуть старі, що грають у шахи на майданчику для пікніків, але однаково адекватно в сприйнятті демократів людина, і ось тепер цей цілком приємний Гомосапієнс перетворився на чудовисько, і це все сьогодні, коли Ед побачив підпис своєї дружини під зверненням вивішеним на дошці оголошення в супермаркеті. Тепер Ральф розумів, що божевіллю Еда вже не менше року. І це змусило Ральфа задуматися. Які ж секрети ховалися за доброзичливістю і чарівною посмішкою Елен? Які дрібні, але такі виразні ознаки, крім синців, він прогледів? І ще Наталі, подумав він, що бачила ця дівчинка? Що пережила вона, крім того останнього випадку, коли мати несла її по Гарі Савеню, недбало притискаючи до закривавленого стегна? Руки Ральфа покрилися мурашками. А в цей час Ед міряв кроками бетоновану доріжку, витоптуючи майорці, висаджені Елен по краях як бордюр. Він знову перетворився на того Еда, якого Ральф бачив в аеропорту торік. Ті ж люті ривки головою, той же порожній невидющий погляд. Це і є те, що повинна була приховувати напускна привітність, подумав Ральф. Зараз він точнісінько такий же, як після зіткнення з водієм Пікапа, немов бійцівський півень, що обзирає свою вотчину в пошуках чужинців. «Взагалі ж її провини тут нема!» – швидко заговорив Ед, ударяючи кулаком правої руки по лівій долоні. І раптом Ральф побачив, що в Еда можна перелічити всі ребра. Він мав такий вигляд, наче голодував багато місяців. І все таки, якщо чиясь дурість тягає певної межі, миритися з цим стає важко, продовжував Ед. Вона, як ті волхви, що прийшли до царя Ірода за інформацією. Я хочу сказати, що як же можна бути такими дурними, де народжений цар юдейський? І вони питаються в Ірода? Ось тобі й мудреці, правильно, Ральфе? Ральф закивав головою. Звичайно, Еде. «Щоб ти не казав, Еде!» Ед кивнув у відповідь, знову закрокував туди-сюди, вдаряючи кулаком по долоні. «Точнісінько, як у пісні Rolling Stones! Поглянь, поглянь, поглянь на цю дурепу! Ти, певно, не пам'ятаєш?» Ед розсміявся. Істеричний звук, що скидається на те, як пацюки танцюють на битому склі. МакГоверн присів поруч. «Ходімо звідси», – пробурмотів він. Ральф заперечно похитав головою. А коли Ед знову почав наближатися до них, МакГоверн швидко підхопився і відійшов на тротуар. «Вона гадала, що зможе обвести тебе навколо пальця, так?» – запитав Ральф. Він і далі лежав на траві, спираючись на лікті. «Елен гадала, що ти не довідаєшся про її підпис під зверненням. Ед стрімко перетнув доріжку і, схилившись над Ральфом, потряс кулаками над його головою. Зовсім як лиходію, у німому кіно. «Ні!» – крикнув він. «Аероплан Джеферсона замінили енімалс! Ерік Бердон змінив погляди згідно Джоном Лі Гукером! Бабах! Застрелю на місці!» МакГоверн пискнув, мабуть, гадаючи, що Ед зараз накинеться на Ральфа. Але замість цього Ед діпно, спершись пальцями лівої руки на траву, став у позу спринтера, що чекав пострілу стартового пістолета, щоб кинутися вперед. Усе обличчя його було в краплях, які Ральф спочатку сприйняв за піт, але потім він згадав, як Ед пройшов пов струміні з поливного пристрою. Ральф не міг відвести погляду від плями крові на лівому склі окулярів Еда. Вона трохи розмазалася, і від цього зіниця здавалася кривавою. «Це просто доля, що я виявив її підпис! Доля, розумієш? Не ображай мене, сумніваючись у моїх розумових здібностях, Ральфе! Ти вже старий, але дурним тебе не назвеш!» «Справа в тому, що я йду в супермаркет купити дитяче харчування і виявляю, ото іронія, що вона підписалася під зверненням дітовбивць, центуріонів, на чолі з самим кривавим царем. І знаєш що? Я так і побачив кров!» «Хто такий кривавий цар, Еде?» «О, будь ласка!» Ед підозріло глянув на Ральфа. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав повбивати в Віфліємі і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше, за часом, що його в мудреців він був випитав. Це Біблія Ральфа, Євангелія від Матвія, глава 2, вірш 16. Ти маєш сумніви щодо цього? маю, Якщо ти так кажеш, я тобі вірю!» Ед кивнув. Погляд з його глибоких, темно-зелених очей метався з одного боку в другий. Потім він повільно нахилився вперед, поклавши руки на плечі Ральфа, наче мав намір поцілувати його. Ральф відчув запах поту, слабкий, майже вивітрений аромат лосьйону після гоління і чогось іще. Того, що нагадувало про кисле молоко. Може, це був запах Едового божевілля? «Буде краще!» – видихнув Ед просто в обличчя Ральфу. «Буде краще, якщо ти повіриш!» Погляд його перестав безцільно блукати і сконцентрувався на Ральфі. «Вони вирізали всіх дітей!» – вимовив він тримтячим голосом. «Вирізали з материнського лона і вивозили в закритих вантажівках!» «Запитай себе, Ральфе, скільки разів за тиждень ти бачив на шосе такі вантажівки, кузов яких затягнутий брезентом?» Ти ніколи не запитував себе, що перевозять у таких вантажівках. Ніколи не хотів довідатися, що приховано під брезентом. Ед посміхнувся, закотивши очі. Вони спалюють ембріони під Ньюпортом. Дорожній знак стверджує, що на тому місці Сув, але насправді там крематорій. Однак частину зародків вивозять зі штату, на вантажівках, на літаках, тому що ембріональні тканини коштують дуже дорого. Я кажу це тобі не лише як стурбований громадянин Ральфи, але як і співробітник лабораторій Гокінга. Дитячі тканини набагато дорожчі від золота». Раптом Ед повернув голову і уп'явся у біла МакГоверна, який знову підійшов ближче, щоб краще все чути. «Так, набагато дорожче від золота і цінніше від рубінів!» – крикнув він. І МакГоверн відскочив з розширеними від страху і сум'яття очима. «Ти знаєш про це, старий гомику?» «Так», – відповів МакГоверн. «Я... я знаю!» Він кинув блискавичний погляд у бік червоного яблука, звідки прямувала до них одна з поліцейських машин. «Мабуть, я читав про це. Можливо, в Scientific American?» Scientific Американ?» Ед презирливо розсміявся, знову уп'явся поглядом на Ральфа, мов кажучи, «Бачиш, з ким доводиться мати справу?» Обличчя його швидко спохмурніло. «Продажні вбивці!» Прошепотів він Зовсім як у часи Христа Тільки тепер убивають ненароджених І не лише тут, а й по всьому світу Вони вирізають їх тисячі, Ральфи, мільйони І знаєш чому? Знаєш чому ми знову приєдналися до свити Обагреного кров'ю дітей-царя в цю епоху пітьми? Ральф знав не так уже й важко скласти воєдину картину, якщо маєш багато розрізнених фрагментів, особливо якщо бачив Еда, що запускає руку по лікотю діжку з хімічним добривом у пошуках мертвих дітей. Цього разу цар Ірод мав успіх, вимовив Ральф. Саме це ти хочеш мені сказати, це все давні ідеї про месію, правильно? Ральф випрямився, очікуючи, що Ед знову притисне його до землі, майже не сумніваючись у цьому. Гнів знову охоплював його. Абсолютно нерозумно було критикувати маячню божевільного, як це роблять у кіно, можливо навіть богохульствувати. Але сама думка, що Елен була побита через це, викликала новий приплив люті. Ед, не зачепивши його, енергійно випрямився і діловито обтрусив долоні. Здавалося, він знову був спокійний. Радіопозивні зазвучали голосніше. Поліцейська машина, що від'їхала від червоного яблука, наближалася до бордюру. Ед глянув на авто, потім на Ральфа, що підвівся. «Можеш знущатися, але це правда», – спокійно мовив він. «Однак це не цар Ірод, а кривавий цар». Ірод був однією з його інкарнацій. Кривавий цар стрімко переходить із тіла в тіло, із покоління в покоління. Так як дитина перестрибує з камінчика на камінчик, переходячи струмок Ральфе, завжди вишукуючи месію. І він завжди не встигає за ним. Але цього разу все може вийти інакше. Тому що в дері все інакше. І ті й інші сили починають збиратися тут, вишуковуються в дві шеренги. Я знаю, наскільки важко в таке повірити, але це так. «Кривавий цар», – подумав Ральф. «О, Елен, мені так жаль. Як це сумно». Двоє чоловіків, один у формі, інший у цивільному, але обидва без сумніву копи, вийшли з поліцейської машини і підійшли до МакГоверна. Біля магазину Ральф помітив ще двох чоловіків у білих штанах і білих сорочках з короткими рукавами. Один із них підтримував Елен, що ледве пересувала ноги. Один із них підтримував Елен, що ледве пересувала ноги, як хворий після операції. Другий ніс Наталі. Вони допомогли Елен забратися в машину швидкої допомоги. Той, що ніс з дитину, теж сів у машину, а інший пішов до місця водія. У їхніх рухах Ральф відчув радше компетентність, ніж тривогу, і подумав, що для Елен це добрий знак. Можливо, Ед не так сильно побив її. Принаймні не цього разу. Поліцейський у цивільному, широкоплечий, здоровані з пшеничними вусами, підійшов до МакГоверна, якого він, здається, впізнав. На його обличчі сяяла посмішка. Ед, схопивши Ральфа за плече, відтягнув його на кілька кроків у бік від чоловіків, що стояли на тротуарі. Він перейшов майже на шепіт. «Не хочеш, щоб вони нас чули», – пояснив він. «У цьому я впевнений». «Ці істоти! Центуріони! Слуги кривавого царя! Ні перед чим не зупиняться! Вони безжальні!» «Вірю!» Ральф оглянувся через плече в ту мить, коли МакГоверн вказував на Еда. Здоровань спокійно кивав. Руки він тримав у кишенях штанів. Добродушна посмішка, що досі вигравала на його обличчі, поступово в'янула. І справа не лише в абортах. Не треба так думати. Вони забирають ненароджених у всіх матерів. Не лише в наркоманок і повій. Вісім днів, вісім тижнів, вісім місяців. Центуріонам однаково. Жнива йдуть день і ніч. Масове убивство. Я бачив трупики дітей на дахах Ральфе. Під парканами, у каналізаційних стоках. Очі Еда... Величезні й зелені, як штучні смарагди, витріщилися в нікуди. «Ральфе!» – прошепотів він. «Іноді весь світ сповнений барв. Я бачу їх відтоді, як він прийшов і відкрив мені істину. Але тепер усі барви стали чорними». «Відтоді, як хто прийшов до тебе, Еде?» «Ми поговоримо про це пізніше». Відповів Ед, непомітно ворушачи губами, зовсім як стукач у фільмах тюремну тему». За інших обставин, це було б навіть кумедно. Роблена посмішка з'явилася на його обличчі так само впевнено проганяючи божевілля, як схід сонця виганяє ніч. Раптовість зміни одночасно вражала і жахала. Але Ральф однаково знайшов у цьому щось заспокійливе. Можливо, їм, йому, МакГоверну, Луїзі й усім іншим, що знали Еда, не варто аж так винуватити себе в тому, що вони не помічали його божевілля раніше. І все тому, що Ед був чудовим актором. Ця посмішка була варта премії «Оскар». Навіть у такій ексцентричній ситуації, як зараз, його посмішка вимагала відповіді. «Привіт!» Звернувся Ед до поліцейських. Здарувань закінчив розмовляти з МакГоверном, і тепер обидва поліцейських йшли просто до них по газону. «Сідайте, хлопці!» – запросив Ед ще й жестом. Здарувань і далі, добродушно посміхаючись, потис протягнено Едом руку. «Едвард Діпно?» – спитав він. «Саме так!» Відповів Ед, тиснучи руку другому поліцейському формі, який був трохи приголомшений, потім знову звернув всю свою увагу на здорова. Інспектор Джон Лейдекер відрекомендувався здоровань. А це сержант Кріснел. Здається, у вас тут проблеми, сер. Ну що ж? Гадаю, ви праві, невелика проблема. Або якщо волієте називати речі своїми іменами. «Я поводився, як свиня!» Смішок Еда пролунав природно. Ральф подумав про всіх чарівних психопатів, яких він бачив у кіно. Джордж Сандерс був особливо вдалий у цих ролях, міркуючи про те, чи можливо, щоб розумний хімік-дослідник обів навколо пальця провінційного детектива, який мав такий вигляд, наче він так ніколи й не переріз фразу суботньої лихоманки. Лихоманка у суботу ввечері. Популярний у 1970-ті роки музичний фільм із Джоном Траволтою в головній ролі. Ральф побоювався, що таке цілком можливо. «У нас із Елен сталася сварка через підписане нею звернення», – говорив Ед. «Ну і пішло, поїхало. Господи, не можу ж я сказати, що я вдарив її». Він змахнув руками, мов би, на підтвердження того, який він схвильований, збентежений і згоряє від сорому. Лейдекер посміхнувся у відповідь. Думки Ральфу повернулися до інциденту між Едом і водієм синього пікапа. Ед назвав здоровання вбивцею, навіть ударив його в обличчя. І однаково все закінчилося тим, що той дивився на Еда майже з повагою. Це була якась подоба гіпнозу. Ральфові здалося, що тут діє та ж сила. «Просто ситуація трохи вийшла з-під контролю, здається, це ви хочете сказати». Співчутливо поцікавився Лейдекер. «Справа в масштабах!» Едові було 32 роки, але наївний погляд величезних очей і безневинний вираз обличчя справляли враження, начебто він ледь досяг повноліття. Е, «Хвилинку», – втрутився Ральф. «Не можна вірити йому. Він збожеволів. І дуже небезпечний. Він щойно сказав...» а це містер Робертс, правильно?» – запитав Лейдекеру МакГоверна, ніби не помічаючи Ральфа. «Так», – підтвердив МакГоверн. Ральфові тон його голосу здався зухвалу помпезним. «Це Ральф Робертс? Ось що!» Лейдикер нарешті глянув на Ральфа. Ми поговоримо з вами за п'ять хвилин, містере Робертс, а зараз я хочу, щоб ви спокійно постояли поруч зі своїм другом. Гаразд? Але ж ви... гаразд. Розлютившись ще дужче, Ральф пішов до Макговерна. Лейдикер, здається, не дуже й засмутився. Він повернувся до сержанта Нелла. Можеш вимкнути музику, Крісе, щоб ми могли чути одне одного? «Звісно». Поліцейський у формі підійшов до магнітоли і, оглянувши всі ручки і кнопки, вирубав на півслові пісню про сліпого чарівника. «Гадаю, я справді трохи перебашчив». Ед здавався втіленням безневинного агнця. «Дивно, як це сусіди не втрутилися». «Що ж, життя триває». Глибокодумно протягнув лейдикер, звертаючи свою добродушну усмішку до хмар, що пливли по блакитному літньому небу. Чудово, подумав Ральф, цей хлопець просто такий Віл Роджерс. Едод наче кивав так, начебто інспектор щойно виголосив щось велемудре. Порившись у кишені, Лейдекер дістав коробочку, вийняв із неї зубочистку і запропонував Едові, який спочатку відмовився, але потім узяв одну і вставив її у кути крота. «Отже», – мовив лейдекер, – «невелика сімейна сварка. Я правильно зрозумів». Ед натхненно кивнув. З його губи далі не сходила щира, злегка збентежена посмішка. «Швидше за все суперечка!» Політична, ага ага, закивав лейдикар, посміхаючись. Але перш ніж ви скажете щось іще, містере Діпно, звіть мене едом, будь ласка, перш ніж ми продовжимо, містере Діпно, хочу попередити, що все сказане вами може бути використано проти вас у суді, крім того, ви маєте право на адвоката. Дружелюбна, але збентежена посмішка Еда. «Господи, ну що я такого накоїв? Ви допоможете мені розібратися?» Моментально випервалася. Її змінив оцінюючий погляд. Раль глянув на МакГоверна, і полегшення, яке він помітив в очах Біла, було дзеркальним відображенням того, що відчував він сам. Зрештою, Лейдекер виявився не таким простоком. простаком. «Та навіщо мені потрібен адвокат?» – здивувався Ед. Злегка повернувшись, він випробував свою збентежену усмішку на Крісі Неллі, який усе ще стояв на ганку. Цього я не знаю, можливо, як і ви. І далі, посміхаючись, мовив Лейдикар. Я просто кажу, що ви маєте на це право. А як ви не можете оплатити його послуги, вам призначать державного адвоката. Але я не... Лейдикер усе кивав і посміхався. Упевнений, усе буде гаразд, але це ваше право. Ви розумієте свої права так, як я пояснив їх вам, містере діпно. Ед застиг на мить. Раптом його очі знову розширилися, а погляд став порожнім. Ральф подумав, що той став схожим на живий комп'ютер, що намагався впоратись з уведенням інформації величезної складності. Відтак, те, що йому не вдалося нікому запудрити мізки, здавалося, дійшло до Еда. Він одразу сутулився. Спустошеність погляду змінилася виразом нещастя, занадто природнім, щоб у ньому сумніватися. Але Ральф однаково сумнівався. Він змушений був сумніватися, адже він бачив божевілля на обличчі Еда перед тим, як приїхали лейди Карінел. Бачив цей Білл МакГоверн, але все-таки сумнів відрізняється від невір'я. До того ж, як здавалося Ральфу по-своєму, Ед шкодує, що побив Елен. «Так», – подумав він, – «так само він вважає, що центуріони водили вантажівки, набиті зародками у Ньюпорт». І в те, що сили добра і зла збираються в дері, щоб зіграти якусь драму, яка розгортається в його уяві. Назвемо її знаменням «П'ять» при дворі кривавого царя». І тим не менше Ральф не міг не відчувати мимовільного співчуття до Еда Діпно, який тричі на тиждень відвідував Керолайн у лікарні, Незмінно приносив квіти і завжди цілував її в щоку на прощання. Він продовжував цілувати її навіть тоді, коли запах смерті став занадто виразним. Керолайн неодмінно торкалася його руки і вдячно посміхалася. «Спасибі за те, що ти й далі вважаєш мене людиною», – промовляла її посмішка. «І спасибі, що ти поводишся зі мною так, немов я ще жива!» Ральф завжди вважав Еда своїм другом і думав, чи лише сподівався, що Ед і далі поруч. «У мене будуть неприємності?» – м'яко запитав Ед Лейдекера. «Що ж, подумайте!» – посміхаючись сказав Лейдекер. Своїй дружині ви вибили кілька зубів, схоже, і щелепу зламали. Можу посперечатися на годинник мого дідуся, що в неї ще й струс мозку, плюс багато чого іншого. Садна синці, і ця кумедна, здерта смужка шкіри на правій скроні. Що ви намагалися зробити? Зняти з неї скальп? Ед мовчав, дивлячись застиглими зеленими очима на Лейдекера. Їй доведеться провести в лікарні всю ніч, тому що якийсь козел мало не витрусив з неї душу. І кожен припускає, що цим козлом були ви, містер Едіпно. Я бачу кров на ваших руках і окулярах. І я також збираюся сказати, що, по-моєму, це були саме ви. «І що ж ви тепер думаєте собі? Ви справляєте враження тьому, що хлопця. Як ви гадаєте, чи є у вас проблеми?» «Мені дуже шкода, що я вдарив її», – потупився Ед. «Я не хотів. О, якби я брав по 25 центів щоразу, коли чую цю фразу, я був би багатієм». Містере Дадіпно, ви заарештовані за звинуваченням у тому, що ви завдали ушкоджень другого ступеню тяжкості, які трактуються як насильство над домочадцями згідно з кримінальним кодексом штату Мен. Будь ласка, підтвердіть, що я ознайомив вас із вашими правами». «Так», – нещасним голосом мовив Ед. Посмішка збентежена та й взагалі будь-яка зникла. Так, ви повідомили мені про мої права. Ви будете доставлені в поліцейське відділення і зареєстровані, продовжив Лейдекер. Після цього ви зможете зателефонувати та поклопотатися про звільнення під заставу. Крісе, проведи його в машину. Нел підійшов до Еда. Ви не збираєтеся створювати собі зайві проблеми, містер Едіпна? Ні. Так само тихо відповів Ед, і Ральф помітив сльозу, що скотилася по його щоці. Ед машинально витер її тильною стороною руки. Ніякого опору. "Все чудово", кивнув Нел і повів Еда до машини. Вони вже перетнули тротуар, коли Ед повернувся до Ральфа. "Вибач, друже", пробурмотів він і забрався в машину. Перш ніж сержант Нелл зачинив дверця, та Ральфу встиг побачити, що зсередини немає ручки. Два. «Отже», Отже – мовив Лейдекер, повертаючись до Ральфа і простягаючи йому руку. «Вибачайте, що трохи поводився грубо, містер Робертсе, але іноді ці хлопці скаженіють. Особливо мене турбують ті, що зовні здаються спокійними». Найчастіше саме їхні вчинки абсолютно непередбачувані. Джон Лейдекер. «Джонні вчився в мене, коли я викладав у коледжі», – пояснив МакГоверн. Тепер, коли Ед Діпно був зачинений у машині, голос Біла так і дзвенів від полегшення. «Хороший студент, пригадую, написав чудову курсову про захист прав неповнолітніх. Приємно з вами познайомитися». Ральф потиснув Лейдекеру руку. «І не хвилюйтеся, я не постраждав. Знаєте, з вашого боку було б прийти сюди», – щиро зауважив Лейдекер. «Я боявся. Я й досі боюся». «Розумію, але ви все-таки вийшли сухими з води. Це дуже важливо». «Ні, найважливіше – це Елен. Елен і дитина». «Повністю згоден. Але розповідайте, про що ви говорили з містером Діпно до нашого приїзду, містере Робертсе? Чи можу я називати вас Ральфом?» «Звичайно, можете». Ральф коротенько переказав свою розмову з Едом. Поглядаючи на нього, Ральф подумав, як Білові бракує його панами. Без неї він мав значно старший вигляд, майже древній. «Що ж, звучить дуже дивно». Мовив Лейдикер, коли Ральф закінчив свою розповідь. А що буде далі? Його посадять у в'язницю? Це мусить статися. Можливо, й мусить, погодився Лейдикер. Можливо, й мусить, погодився Лейдикер. Але різниця між тим, що слід учинити з ним, і що буде насправді занадто велика. Його не посадять і не відправлять у санаторій для душевнохворих Таке трапляється лише у старих фільмах Найбільше, на що можна розраховувати, це запропонований судом курс лікування Але хіба Елен не казала вам? Леді нам нічого не повідомила, та ми й не ставили питань Вона і так дуже страждає, як фізично, так і морально Звісно, погодився Ральф Як нерозумно з мого боку Пізніше вона, можливо, і підтвердить ваші слова, а може й ні. Розумієте, іноді всі обвинувачення падають саме на жертв домашнього насильства. На щастя, за новим законом це не грає ролі. Він у нас у капкані. І ви, і леді з магазину будете свідчити про стан місіс Діпно і про те, кого вона звинуватила в тому, що сталося. А я можу засвідчити наявність крові на руках її чоловіка». «Самі за себе промовляють і його слова. Господи, просто не можу повірити, що я вдарив її. І я б хотів бачити вас завтра зранку, якщо вам це зручно, щоб записати повні показання свідків Ральфа. Це лише формальність. В основному справу зроблено». Лейдекар дістав зубочистку з рота, зламав її і викинув. Тоді знову дістав коробочку. «Хочете?» «Ні, спасибі», – відповів Ральф, ледь усміхнувшись. Що ж, огидна звичка, але я намагаюся кинути курити. Проблема з хлопцями типу Діпно полягає в тому, що вони занадто хитрі й винахідливі, коли справа стосується їхніх інтересів. У несамовитому стані вони накидаються на будь-кого. Потім відступають. Коли застаєш їх одразу після такого спалаху, як це зробили ви, Ральфи... Вони, схиливши голову на бік, зазвичай слухають музику, ніби намагаючись компенсувати свій вибух. «Так усе й було», – підтвердив Ральф. «Саме так». Такий трюк спрацьовує на якийсь час. Вони ніби присоромлені, каються, визнають свою провину. Вони настільки переконливі й милі, що іноді під солодкою поливою неможливо розгледіти гострі шипи. Навіть у таких екстремальних випадках, як і з цим маніяком Тедом Банді, все іноді роками виглядає цілком нормально. Добре хоч, що таких хлопців, як Тед Банді, не так уже і багато, незважаючи на величезну кількість книжок і фільмів про вбивства. Який жах. Ральф глибоко зітхнув. Так, але погляньмо на це з іншого боку. «Ми зможемо ізолювати Еда на якийсь час. Застава становить 25 доларів, але...» «25 доларів?» – здивувався МакГоверн. У голосі його одночасно почулися цинізм і потрясіння. «І це все?» «Так», – підтвердив Лейдекар. «Я обвинуватив діпно в нанесенні ушкоджень другого ступеня тяжкості, тому що звучить це серйозно». Але в штаті Мен побиття дружини вважається лише провиною, хоч і підсудною». «Однак у законодавстві є ще й дещо новеньке», – приєднався до розмови Кріс Нелл. «Якщо Еддіпно побажає, щоб його відпустили під заставу, він повинен буде погодитися на повну відмову від будь-яких контактів з дружиною, поки справа не буде розглянута в суді». Він не має права відвідувати її вдома, підходити на вулиці, навіть телефонувати їй. Якщо ж він не погодиться, його будуть тримати під вартою. А якщо він погодиться з такою умовою, а потім усе-таки не дотримає слова?» Поцікавився Ральф. «Тоді ми запроторимо його за пояснив Нел. Тому що це вже є кримінальним злочином. Або може ним вважатися, якщо окружний прокурор захоче роздути справу. Хай там як, а порушники цієї умови, згідно з новим законом про насильство до домочадців, проводять за ґратами не один день. Сподіваюся, дружина, стосовно якої угоду буде порушено, буде жива до початку суду, додав МакГоверн. Так, лейдик артяжко зітхнув. Іноді виникає й така проблема. 3. Повернувшись додому, Ральв більше години просидів біля увімкненого телевізора, дивлячись на екран незрячим поглядом. Під час рекламної паузи, коли він підвівся, сподіваючись знайти коло в холодильнику, його хитнуло так, що він змушений був спертися об стійно, щоб не впасти. Ральф весь тремтів, до того ж його нудило. Він розумів, що це запізніла реакція організму на стрес, та однаково слабкість нудота лякали. Ральф знову сів, глибоко вдихнув, опустивши голову і заплющивши очі, тоді підвівся і повільно побрів у ванну. Він довго лежав у теплій воді, поки не почув, що розпочинається традиційна вечірня телепередача. Та й вода вже майже вихолола. Ральф неспішно витерся, одяг чисту білизну, і вирішив, що легка вечеря належить до розряду цілком здійснених бажань. Він подзвонив униз, розраховуючи, що МакГоверн складе йому компанію, але той не відповів. Ральф вирішив зварити собі кілька яєць, а поки закипала вода, набрав номер лікарні Дері. На його дзвінок відповіла жінка з приймального відділення. Вона перевірила по комп'ютеру, що Елен Діпно справді у них. Її стан вважався легким. Ні, вона не знає, хто піклується про дитину Місіс Діпно. Єдине, що знає, у її списку немає Наталі Діпно. Ні, містер Діпно не може відвідати сьогодні Місіс Діпно, але це не через заборону лікарів. Місіс Діпно сама проголосила про це. Ральф подякував і почув клацання у слухавці. «Той чудово!» – мовив Ральф. – Просто чудово! Поклавши слухавку, він обережно опустив яйця в окріп. Хвилин за десять, коли він сидів за столом над тарілкою, яйця скидалися на найбільші у світі перлини. Задзвонив телефон. Ральф зняв трубку. – Алло! – Тиша, яку порушує лише подих. – Алло! – повторив Ральф. Почувся ще один подих, голосний, схожий на ледве стримуваний схлип. І далі були гудки. Ральф поклав слухавку, постояв, роздумуючи і дивлячись на телефон. Чоло його прорізали глибокі зморшки. «Ну, Моелен», – мовив він голос, – «подзвони ще раз, будь ласка». Він знову повернувся до столу і продовжив свою самотню вечерю вдівця. 4. За 15 хвилин, коли Ральф мив посуд, телефон знову задзвонив. Це не Елен, спробував переконати він себе, на ходу витираючи руки. Не може бути, щоб дзвонила вона. Швидше за все це Луїза або Біл. Але інша, прихована частина його розуму твердила зовсім інше. «Привіт, Ралфе!» «Привіт, Елен!» «Це я телефонувала тобі хвилин п'ять тому!» Голос Елен був здавленим і хрипким, наче вона плакала або випила, але Ральф сумнівався, що б у лікарні подавали спиртне. «Я здогадався!» «Я почула твій голос!» І я не змогла. Заспокойся, я все розумію. Правда? Елен схлипнула. Гадаю, що так. Медсестра дала мені знеболювальне. Ліки мені не зашкодять. Обличчя справді дуже болить. Але я вирішила, що не прийму пігулку, поки не скажу тобі те, що... Чому що сказати? Біль затьмарює все, але в той же час він спонукає до тії. Елен, ти зовсім не зобов'язана щонебудь пояснювати. Насправді Ральф усвідомлював, їй це необхідно. Але його страшило те, що він міг почути. Те, як вона зжене свою образу на ньому, не наважуючись порвати з Едом. Ні, зобов'язана. Я мушу подякувати тобі. Ральф притулився до одвірка, прикривши очі. Він відчував величезне полегшення, але не знав, як їй відповісти. Готовий вже сказати «Мені дуже жаль, що з тобою сталося таке, Елен». Напрочу спокійним тоном, він подумав, що це довело б його до побоювання почути докори на свою адресу. І, немов прочитавши його думки, Елен сказала. «Під час обстеження у перші години в палаті я була страшенно зла на тебе. Я зателефонувала Кенді Шумейкер, моїй подрузі з Канзас-стріт, і вона забрала Наталі на ніч. Кенді все допитувалася, що сталося, але я не в змозі була нічого пояснювати». Мене просто роздратував твій дзвінок у поліцію, адже я заборонила тобі... Елен! Дозволь мені договорити, щоб я спокійно могла прийняти таблетку і заснути. Гаразд? Звісно. Як тільки Кенді пішла, добре хоч доня не плакала, я б цього просто не винесла. До мене в палату увійшла жінка. Спершу я подумала, чи не помилилася вона дверима, але відвідувачка прийшла саме до мене, і тоді я сказала, що нікого не хочу бачити. Не звертаючи на мої слова ані найменшої уваги, жінка зачинила двері і підняла спідницю, щоб я побачила її ліве стегно. Від самого верху і до коліна тягся глибокий шрам. Вона назвалася Гретхен Тілбері з Центру допомоги жінкам, адвокат, яка веде справи про жорстоке поводження з домочадцями. Коли чоловік розпоров їй ногу кухонним ножем у 1978 році, вона вмерла б від втрати крові, якби сусід не надав їй першу допомогу. Я поспівчувала їй, але сказала, що обговорювати свою ситуацію, ні з ким не маю наміру, поки сама все не обміркую. Елен помовчала. Але знаєш, я збрехала. У мене було цілком достатньо часу для роздумів, тому що вперше Ед ударив мене два роки тому, ще до того, як я завагітніла. Просто я відсувала цю проблему. «Я розумію», – сказав Ральф. «Ця пані, мабуть, їх навчають, як зламати оборону інших». Ральф посміхнувся. «Упевнений, що це входить у програму їхнього навчання». «Вона сказала, що я не маю права заплющувати очі на те, що сталося». Казала, що моя проблема складна, але я зобов'язана розібратися в ній саме зараз. Я на це заперечила, що сама знайду вихід, не запитуючи в неї поради. І більше не маю наміру слухати її вигадки лише тому, що вона вчасно не заткнулася і не дала мені спокій, уявляєш? Але я була просто сама не своя, Ральфе. І... Піль і зніяковілість і сором. Гадаю, це цілком природна реакція. Адвокат запитала, як я буду ставитися до себе. Не до Еда, а до себе самої, якщо повернуся до нього, а Ед знову поб'є мене. Вона поцікавилася, що я буду відчувати, якщо пробачу Еда, а він зробить те саме з Наталі. Це розлютило мене. Я дотепер, як скажена, від самої думки про це. Ед ніколи й пальцем не доторкнувся до дитини. Так я їй сказала. Жінка кивнувши, промовила... «Але ж за такої ситуації це зовсім не означає, що він не зробить цього, Елен. Знаю, що тобі не хочеться так думати, але думати про це доречно. Ти й далі вважаєш, що маєш рацію? Припустимо, він не зайде так далеко. Але невже ти хочеш, щоб твоя дочка росла спостерігаючи, як батько б'є тебе?» Невже ти хочеш, щоб вона росла постійно, бачачи те, що сталося сьогодні? І ці слова зупинили мене. Остудили мій запал. Мені згадалося обличчя Еда, коли він повернувся з магазину. Як тільки я побачила його побіліле обличчя, я вже знала. З особливих рухів його голови. Яку півня, пробурмотів Ральф. Що? Е, так, нічого, продовжуй. Я не знала, що його так роздратувало, але мені було зрозуміло, що він збирається зірвати свою лють на мені. Неможливо нічого зробити або сказати, щоб зупинити бурю, коли Ед доходить до певної межі. Я побігла в спальню, але він схопив мене за волосся, висмикнув величезний жмут. Я закричала, а Наталі сиділа в манежі, сиділа і дивилася на нас. І коли я закричала, вона закричала теж. Елен розридалася, перервавши свою сповідь. Ральф чекав, притулившись чолом до дверей. Кінцем рушника, що звисав з плеча, він машинально витер сльози. «Одне слово!» – знову почувся голос Елен. «Я майже годину проговорила з цією жінкою. Уявляєш, вона заробляє собі на життя тим, що виступає адвокатом жертв насильства». «Так», – відгукнувся Ральф. «Уявляю, це достойне заняття Елен». «Я знову зустрінуся з нею завтра в Центрі допомоги жінкам. Іронія долі, але мені доведеться піти туди. Я маю на увазі, що якби я не підписала це звернення...» «Якби не було звернення, було б щось інше!» Елен зітхнула. «Швидше за все так. Напевно, так». Принаймні Гретхен сказала, що я не можу розв'язати проблему Еда. Зате зможу свою. Елен схлипнувши, глибоко зітхнула. Вибач, я сьогодні стільки плакала, що в мене, здається, більше немає сліз. Тій жінці я сказала, що люблю свого чоловіка. Так соромно було говорити це. Зараз я навіть не впевнена, чи це правда. Але в той момент мені так здавалося. На мої слова, що я хотіла б дати йому ще один шанс, вона заперечила, що цим я даю йому ще один шанс і стосовно Наталі. І тут я згадала мою крихітку, коли вона вся у шпинаті плакала, дивлячись, як Ед мене б'є. Господи, терпіти не можу таких людей, як ця жінка. Але вони заганяють тебе в кут, не давши змогу тямитися. Вона лише намагалася допомогти тобі. Це мені теж не подобається. Я з на Ральфе. Можливо, ти про це й не здогадуєшся, але я геть заскочена. У трубці почувся дивний смішок. «Осе гаразд, Елен. Цілком природно, що ти збентежена». Перед тим, як піти, вона розповіла мені про Гаріч. Здається, для мене це якраз підходяще місце. А що це таке? Щось на кшталт пансіону. Гретхен намагалася пояснити мені, що це будинок, а не притулок для жінок, яких б'ють чоловіки. А я тепер така жінка. Все офіційно. Цього разу її смішок пролунав, як ледь стримуваний схлип. Якщо я зважуся переїхати туди, я зможу взяти з собою Наталі, а це основна перевага. І де це місце? За містом, десь на околицях Ньюпорта. Так, здається, я знаю, де це. Звичайно, він знав. Розповідаючи про Центр допомоги жінкам, Гамільтон Дейвенпорт згадував про це місце. Вони займаються питанням сімейного права, випадками побиття дружини, дітей. До того ж, вони надають притулок жінкам, що зазнали жорстокого поводження. За одну мить Центр допомоги жінкам увійшов у його життя. Ральф бачив у цьому погану прикмету. Ця Гретхен Тілбері міцний горішок, продовжувала Елен. Уже, стоячи в дверях, вона сказала, що в моїй любові до Еда немає нічого дивного. За її словами, це цілком нормально, тому що любов це не водопровідний кран, який можна відкрити або закрити за власним бажанням. Але я повинна пам'ятати одне. Моя любов не в змозі зупинити Еда, як не зупинить його навіть любов до Наталі. І ніяка любов не знімає з мене відповідальності за дитину. Після того, як вона пішла, я лежала і думала. Гадаю, мені більше подобалося б лежати і злитися. Це було б набагато легше. «Так», – погодився Ральф. — Розумію. Елен, чому б тобі не прийняти пігулку? І хай воно йде все так, як йде. — Я так і зроблю, але спершу мені хотілося б подякувати тобі. — Ти ж знаєш, це зовсім не обов'язково. — Навряд чи я небудь знаю напевно, — сказала Елен, і Ральф з радістю відзначив легкий спалах емоцій у її голосі. Це означало, що й ця неодмінна частина натури Елен Діпно, як і раніше, з нею. Я дотепер зла на тебе, Ральфе. Але я рада, що ти не піддався моєму проханню не телефонувати в поліцію. Знаєш, саме цього я боялася. Жахливо боялася. Елен, я... Голос його пролунав глухо, ледь хрипло. Він відкашлявся і знову спробував. «Я просто не хотів побачити тебе коли-небудь знову побитою. Побачивши, як ти вся в крові бредеш по вулиці, я страшенно злякався». «Не треба про це, будь ласка. Я знову розплачуся. У мене більше не залишилося сил для сліз». «Добре». Ральфові хотілося запитати багато, про що пов'язане з Едом, але для розпитів зараз навряд чи був доречний час. Можу я відвідати тебе завтра? Секунду повагавшись, Елен відповіла. Не думаю. Принаймні не так швидко. Мені потрібно самій подумати, багато чого зрозуміти і вирішити. А це буде вкрай важко. «Але я обов'язково зателефоную, Ральфе, гаразд?» «Добре, усе нормально. А що буде з будинком?» «Чоловік Кенді закриє його. Я передала йому ключі. Гретхен Тілбері сказала, що Ед не повинен з'являтися в будинку навіть за позовною книжкою або зміною білизни». «Якщо буде потреба, він дасть свої ключі поліцейському, а той принесе все, що потрібно». «Гадаю, Ед відправиться у Фрешгарбор. Там для працівників лабораторії є маленькі котеджі. Вони досить привабливі». Короткий спалах вогню зник з мови Елен. Тепер у її голосі залишалася тільки пригніченість надлам. Вона здавалася дуже... Дуже втомленою. «Елен, я такий радий твоєму дзвінку. Не хочу тебе обманювати, він приніс мені полегшення. А тепер спробуй заснути». «А як ти, Ральфе?» Несподівано запитала Елен. «А ти спиш ці дні?» Поцілила в болюче місце. Ральф ледю стояв перед спокусою висповідатися. «Трохи. Не стільки, скільки хотілося б. Менше, ніж мені необхідно». «Що ж, будь уважний до себе. Сьогодні ти був справді хоробрим, зовсім як лицар з легенд про короля Артура. Але я думаю, що навіть відважний сер Ланцелот час від часу зазнавав поразок». Ральфа зачепили і здивували її слова. Перед його уявним поглядом промайнула напрочуд виразна картина. Сер Ральф Робертс у бойовій зброї на сніжно-білому скакуні і за ним на поні Білл МакГоверн, його вірний васал у шкіряному камзолі й своїй незмінній франтівській Панамі. «Спасибі, Люба», – сказав він. «Гадаю, це найбільш приємна похвала, висловлена на мою адресу з часів президентства Ліндона Джонса». Доброю тобі ночі, Люба. І тобі теж. Елен поклала слухавку. Ральф зі слухавкою в руці задумливо дивився на телефон. Можливо, у нього все-таки буде добра ніч. Після всього, що сталося сьогодні, він таки заслуговує винагороди. А поки що можна зійти вниз, посидіти на веранді, милуючись заходом сонця, і нехай усе йде так, як іде. 5. Макговерн уже розташувавшись у своєму улюбленому кріслі на веранді, уважно розглядав щось на вулиці, і тому обернувся не одразу, коли підійшов сусід. Простеживши за поглядом Біла, Ральф побачив блакитний автофургон, припаркований на узбіччі трохи далі по Гаріса Савеню. На задніх дверцятах машини великими білими літерами було виведено «Медична служба Дері». «Привіт, Біле», – мовив Ральф, опускаючись у своє крісло. Їх розділяло крісло Гойдалка, у яке завжди всідалася Луїза, яка часто проводила з ними вечори. Дув легкий вечірній вітерець, особливо приємний після полуденної спеки, і крісло ліниво погойдувалося. «Привіт!» – буркнув МакГоверн, мигцем глянувши на Ральфа, і не бажаючи певно відриватися від своїх спостережень, але замить знову повернувся до нього. «Гей, приятелю, час тобі пристібати мішки під очима, бо ти незабаром почнеш наступати на них!» Ральф подумав було, що це чергова бомо етеп жарт французька Яким бил здобув собі популярність у мешканців Гаррі Савеню, але в очах Макговерна була заклопотаність. Сьогодні видався клопітливий день, зітхнув Ральф. Він передав Білу свою розмову з Елен, опускаючи ті подробиці, якими, на його думку, Елен не хотілося б ділитися з Макговерном. До Біла вона ніколи надміру приязно не ставилася. «Радий, що знаю все гаразд!» МакГоверен трохи помовчав. «Знаєш, що я тобі скажу, Ральфе? Сьогодні ти справив на мене неабияке враження, прямуючи вулицею як Геррі Купер у високому місяці. Можливо, це було те саме, що й божевілля, але як велично! Я навіть трохи злякався за тебе!» У друге за останні чверть години Ральфа мало не проголосили героєм. І від цього йому стало не по собі. «Я був надто лютий на Еда, щоб розуміти безглуздість свого вчинку». «А де ти був, Біле? Я телефонував тобі». «Вирішив прогулятися», – відповів МакГоверн. «Захотілося трохи розвіятися. У мене боліла голова і нило в шлунку, відколи Лейдекар і той другий хлопець забрали Еда». Ральф кивнув. «У мене теж». «Невже?» – у голосі Біла почувся подив і дещо скептицизму. «Правда!» – ледь посміхаючись, відповів Ральф. «Отож, на майданчику для пікніків, там, де збираються ці старі пердуни в спекотні дні, був Фейчепін, і він спокусив мене зіграти партію в шахи. Це ще той тип Ральфа. Він вважає себе інкарнацією Рея Лопеса. Але в шахи грає, як немовля». «До того ж ні на секунду не вмовкає. Однак він цілком нормальний», – спокійно заперечив Ральф. МакГоверн, здавалося, не почув його. «Там ще був цей моторошний Доренс Марстеллер, продовжував Біл. «Якщо ми старі, то він просто предвічний». «Дор стояв біля загороди між майданчиком для пікніків та злітним полем і спостерігав, затиснувши в руках томик віршів, як сідають і злітають літаки. Як гадаєш, він справді читає ці книжечки чи тримає їх лише для годиця? Гарне питання». Не відповівши прямо, Ральф міркував над словом, яке Макговерн нужив для опису Доренса. «Моторошний». Сам він не вживав таких слів, але поза всяким сумнівом старенький Дор – великий оригінал. Він не був маразматиком, принаймні Ральф так не вважав. Скидалося на те, що його скупі балачки були продуктом розуму, однак трохи зсунутого. Ральф згадав, що того дня, коли Еду чинив наїзд на здоров'я у вантажівці, Доренс теж був поблизу. Ральф ще подумав тоді, що поява Доренса додала останній штрих божевілля до того, що відбувається. І Доренс сказав щось кумедне. Ральф намагався згадати, що саме, але не зміг. А в цей час МакГоверн спостерігав за молодиком років 25 в сірому комбінезоні, що виходив з будинку, біля якого стояв фургон медичної служби. Цей бравий чолов'яга, що насвистував легкий мотивчик, мав такий вигляд, ніби ніколи в житті не мав потреби в медичній допомозі. Він котив перед собою візок з довгастим зеленим балоном. «Уже порожній», прокоментував МакГоверн. «Ти пропустив, коли вони привозили повний». Другий молодик теж у комбінозоні вийшов через парадні двері. Він на мить завмер на ганку, тримаючись за дверну ручку і, очевидно, розмовляючи з кимось, хто був у середині. Потім, зачинивши двері, легко збіг на під'їзну доріжку. Він наспів саме вчасно, щоб допомогти своєму колезі підняти візок із балоном у фургон. «Кисень?» – запитав Ральф. МакГоверн кивнув. «Знову місіс Лочар». МакГоверн ще раз кивнув, спостерігаючи, як працівники медичної служби зачинили дверцята. Потім вони спокійно продовжили свою розмову в сутінках, що все густішали. «Я ходив у школу разом з майлочер, у Кардвілі, домівці сміливців і землі корів. В останньому класі нас було лише п'ятеро. У ті дні вона була центровою штучкою» а про приятелів на кшталт мене говорили як про трішки голубих. У ті давні кумедні часи про гомосексуалістів говорили майже так, як і про прикрашену різдвяну ялинку. Ральф не відводив погляду від своїх долонь, відчуваючи і повністю втративши дар мови. Звичайно, він знав, що МакГоверн – гомосексуаліст. Знав уже дуже давно… Але Біл досі ніколи не заводив мову про це. Жаль, що Біл не приберіг це зізнання на інший день. Переважно на такий, коли Ральф не почував би себе так немову голові в нього замість місків Тирса. «Це було тисячу років тому», – сказав МакГоверн. «Хто б міг подумати, що тепер нас обох життя приведе на Гаррі Веню. «У неї емфізема, так?» «Здається, я щось таке чув. Так, одна з тих хвороб, які ніколи не минають. Старіння не така вже й приємна штука». «Звісно», – погодився Ральф, а потім його розум з несподіваною силою доніс усю правду сказаного. Він подумав про Керолайн і про той жах, який охопив його, коли він, повернувшись додому в промоклих туфлях, побачив, що вона лежить біля кухонних дверей. Майже на тому ж місці, де стояв він під час телефонної розмови з Елен. Зустріч з Едом Діпном була ніщо в порівнянні з жахом, який він відчував у той момент, бувши майже певен, що Керолайн мертва. Колись кисень для Мей привозили раз на два тижні, зауважив МакГоверн. Тепер же вони приїжджають по понеділках і четвергах, як годинник. Іноді я відвідую її, читаю їй нудні жіночі журнали, але частіше ми просто розмовляємо. У неї відчуття начебто легені забиті соломою. Тепер уже недовго залишилося. «Якось приїхавши, замість порожнього балону з-під кисню, вони помістять у фургон Мей. Потім відвезуть її в Дері Гоум, а це означає кінець». «Це через цигарки?» – запитав Ральф. МакГоверн обдарував Ральфа таким невластивим йому простому, відкритому обличчю поглядом, що Ральф не одразу вловив в ньому призирство». «Мей за все своє життя не викорила жодної сигарети. Вона розплачується за 20 років роботи на фарбувальні в Корінні і ще 20 сортувальницею на фабриці в Ньюпорті. І дихати вона намагається через бавовну, вовну і нейлон, а не через солому». Двоє молодиків із медичної служби залізли у свій фургон і поїхали. Мен це північно-східний оплот Апалачів, Ральфе. Багато хто не розуміє цього, але це так. І Мей умирає від хвороби Апалачів. Лікарі називають її текстильна легеня. Який жах! Здається, Мей багато значить для тебе. Макговерн різко розсміявся. Ні, я відвідую її тому, що вона – останнє зрими нагадування про мою втрачену юність. Іноді я читаю її голос, і мені завжди вдається проковтнути задвоє вівсяних печивок, якими вона мене пригощає. Але далі справа не посувається. Мотиви моєї турботи цілком егоїстичні, запевняю тебе. Цілком егоїстичні, подумав Ральф. «Яке дивне поєднання! Ото вже істинна фраза МакГоверна!» «Та Бог знаю, змей!» – продовжував МакГоверн. «Усіх американців турбує інше питання. Що ми будемо робити з тобою, Ральфе? Вочевидь, війській не допомогло?» «Ні», – зітхнув Ральф. «Боюся, що ні». «А ти витримував пропорцію?» – Ральф кивнув. «Що ж, тобі потрібно щось робити зі своїми мішками, інакше ти ніколи не завоюєш прекрасну Луїзу!» МакГоврен вдивився в обличчя Ральфа і зітхнув. «Не смішно, правда?» «Звісно, сьогодні був важкий день. Вибач, нічого». Вони трохи посиділи в дружелюбній тиші, спостерігаючи за тими, хто з'являвся на доступній для оведу частині Гаррі Веню. Троє дівчаток грали в класики на стоянці біля червоного яблука. Місіс Перрін, немов грізний вартовий, спостерігала за ними. У поверненій козирком назад кепці з написом «Ред Сокс» «Бейсбольна команда». Підстрибуючи в такт музиці, що чулася з навушників старенького плеєра, пройшов повз них хлопчик. Перед будинком Луїзи двоє дітлахів ганяли консервну бляшанку. Гавкав собака, жіночий голос кликав Сема та його сестру додому. Це була звичайна вулична серенада, не більше і не менше. Але Ральфаві всі ці звуки здавалися диво фальшивими. Напевне, тому, що за безкінечні години свого пильнування він звик бачити Гаррі безлюдною. Ральф повернувся до МакГоверна. «Знаєш, про що я подумав, побачивши тебе в червоному яблуці сьогодні в день, незважаючи на все, що відбувалося в цей момент?» МакГоверн похитав головою. «Я міркував над тим, куди поділася твоя Панама. Без неї ти маєш якийсь дивний вигляд, як навдягнений». «Отже, з'ясуймо, куди ти її подів, синку?» МакГоверн поторкав свою акуратну сиву зачіску. Крізь добряче проріділи тонке, мов пух волосся, просвічував рожевий череп. «Не знаю», – відповів він. «Уранці я не знайшов її. Зазвичай я залишаю панаму на столику біля вхідних дверей, але сьогодні її там не виявилося». Мабуть, я залишив панаму де інде, а де саме абсолютно вилетіло в мене з голови. Ще кілька років, і я буду розгулювати лише в трусах, тому що не зможу згадати, куди подів штани. І все це частина чудового експерименту зі старінням. Ти згоден, Ральфа?» Ральф із посмішкою кивнув, подумавши, що з усіх відомих йому літніх людей, а знав він їх не менше трьох дюжин – Білл МакГоверн найчастіше жартував зі старості. Здавалося, він ставився до своєї туманної юності і давно минулої зрілості, як генерал до кількох новобранців, що втекли з поля бою. Однак Ральф не збирався нічого говорити в голос. У кожного свої примхи. Просто театральна демонстрація хворобливого сприймання старості – одна з характерних рис МакГоверна. «Я сказав щось смішне?» – запитав МакГоверн. «Вибач, ти посміхався, і я подумав, що сказав щось смішне». У голосі біла звучала образа. Тим паче дивна для людини, яка жартувала на адресу сусіда і гарненької вдовиці. Але Ральф нагадав собі, що в МакГоверна теж був важкий день. «Ні», – зніяковів Ральф. Просто я згадав, як Керолайн говорила майже те саме. Старість, що поганий десерт після чудового обіду. Це була напівнеправда. Керолайн справді так говорила, але вона мала на увазі пухлину мозку, а не своє життя в похилому віці. До того ж Керолайн не була ж такою старою, усього 64. І до останніх своїх днів вона стверджувала, що почуває себе набагато молодшою. Троє дівчаток, що грали в класики, підійшли до краю тротуару і, озирнувшись зі сміхом, перебігли Гаррі Савиню. На якусь мить Ральфові здалося, що над їхніми головами сяють німби, освітлюючи щоки, лоби і усміхнені очі, мов очисний вогонь святого Ельма. Несподівано злякавшись, Ральф зажмурився. Тоді знову глянув. Щось на кшталт сірого конверта, який виник у його уяві навколо дівчачих голів, зникло. Це вже легше, але йому ще необхідно було заснути. Просто необхідно. «Ральфе?» Голос Макговорна чувся, здавалося, з протилежного кінця веранди, хоча він і далі сидів там, де сидів. «З тобою все гаразд?» е, «Звичайно!» – стрипинувся Ральф. «Думав про Еда Елен. Ото і все. Ти здогадувався, що з ним відбувається, Біле?» Макговерн рішуче похитав головою. «Абсолютно ні. І хоча синці, що час від часу з'являлися на руках Елен, насторожували, я завжди вірив її поясненням. Ніколи я не вважав себе особливо легковірним, Ральфе, однак тепер мені, очевидно, доведеться переглянути свою думку». «Як ти гадаєш, що з ними буде далі? У тебе є які-небудь ідеї?» МакГоверн зітхнув і звичним жестом торкнувся голови, мов не відчуваючи відсутності панами. «Ти ж знаєш мене, Ральфа, я цинік і вважаю, що звичайні конфлікти між людьми дуже рідко вирішуються так, як це показують по телевізору». «У реальності всі проблеми повертаються знову і знову, обертаючись по спіралі, доки не зникнуть. Однак зникнення – це не зовсім те, що з ними відбувається. Проблеми висихають, як калюжі після дощу», – помовчавши, МакГоверн додав. «І після цього майже завжди залишається неприємний осадок». «Господи!» – вигукнув Ральф. «Це справді цинічно!» – МакГоверн знизав плечима. Більшість викладачів на пенсії – страшенні цінники Ральфа. Ось приходить нове покоління. Вони такі юні сильні, такі впевнені, що у них усе буде інакше. І ось ми бачимо, як вони починають робити власні помилки, дедалі більше заплутуючись, як це траплялося з їхніми батьками і батьками їхніх батьків. Думаю, Елен повернеться до Еда, і якийсь час той буде поводитися добре. А потім поб'є її знову. І вона піде знову. Словом, усе, як в монотонних пісеньках у стилі кантрі, що звучать у закусочних Нікі. Дехто слухає їх довго, дуже довго, перш ніж вирішити, що їм досить. Елен, однак, розумна. Гадаю, їй вистачить і одного куплету. Цілком можливо, що цей куплет виявиться взагалі останнім у її житті, спокійно зауважив Ральф. «Ми ж говоримо не про п'яничку, який у п'ятницю ввечері побив дружину за те, що та насмілилася дорікнути йому за програшу покер». «Я знаю», – стверно кивнув Біл. «Елен треба зробити ще одне коло, перш ніж вона зважиться злізти з каруселі. І навіть після цього стикатися вони будуть частенько, адже ми живемо у маленькому містечку». Біл змовк, дивлячись на вулицю. «Поглянь-но!» вигукнув він, підвівши брову. «Та це ж Луїза! Іде у всій красі, як цариця ночі!» Ральф сердито глянув на нього, але Біл або не помітив, або зробив вигляд, що не помітив цього. Він підвівся, знову торкнувшись пальцем того місця, де вже не було панами, а тоді зійшов униз, щоб зустріти гостю на під'їзній доріжці. «Луїза!» Вигукнув Макговерн, опускаючись перед міст Чес на одне коліно і театральним жестом простягаючи до неї руки. «Чи можуть наші життя з'єднатися небесними узами любові? Зв'яжи свою долю з моєю, і ми мчатимемо разом на золотій колісниці пристрасті!» «А, ти говориш про медовий місяць чи про одну ніч?» Непевно посміхаючись, проворкувала Луїза. Ральф плеснув МакГоверна по спині. Оставай, сказав він, спритно приймаючи з рук Луїзи невеличкий пакет. Зазирнувши всередину, він побачив три бляшанки пива. Макговерн підвівся з колін. Вибач, Луїзо, уклонився він. Це все поєднання чару літніх стосунків з твоєю красою, інакше кажучи, я на якусь мить збожеволів. Осяйно посміхнувшись йому, Луїза чес повернулася до Ральфа. «Я щойно дізналася про те, що сталося», – сказала вона. «І відразу ж поспішила сюди. Увесь день я провела владло, граючи з дівчатами в покер». Ральфові не треба було дивитися на МакГоверна. Він і так знав, що ліва брова біла, та котра говорила, «Покер з дівчатками, ах ти наша чудова Луїзо!» здійнялася на максимальну висоту. зелено усе гаразд?» «Так», – відповів Ральф. «Ну, може не так, уже й гаразд. Її залишили в лікарні на ніч, але життю нічого не загрожує». «А дитина?» «Добре, дівчинка в подруги Елен». «Отже, піднімаємося на веранду, і ви мені все розкажете». Узявши під руку МакГоверна з одного боку, а Ральфа з іншого, вона повела їх до будинку. Так вони й піднімалися сходами, немов пристарілі мушкетери, супроводжуючи пані, любов до якої вони пронесли крізь усе життя. А коли Луїза сіла в крісло-гойдалку, на Гаррі Савеню спалахнули ліхтарі, мерехтячи в сутінках, немов подвійна нитка перлів. Шість. Цього вечора Ральф заснув, як тільки його голова торкнулася подушки а прокинувся о 3.30 наступного ранку, у п'ятницю. Він одразу зрозумів, що заснути більше не вдасться. З таким же успіхом можна просидіти до світанку в кріслі перед вікном у вітальні. Але він однаково лежав у постелі, уп'явшись у темряву, намагаючись схопити за хвоста рештки сну. Однак спроба не вдалася. Ральф згадав, що йому снився Ед. І Елен, і Розалі, собака, що іноді нипає по Гарі в ті передранкові години, коли навіть для листоноші ще зарано. Доренс теж був присутній у твоєму сні. Не забудь. Так, правильно. І не мов ключ повернувся в замку. Ральф раптово згадав дивні слова, вимовлені Доренсом минулого літа під час зіткнення між Едом і здорованем із синього пікапа. Те, чого Ральф ніяк не міг пригадати раніше. Він, Ральф, обхопив Еда за плечі з цілком очевидних причин, намагаючись якомога довше утримати його притисненого до дверцят машини. А Доренс сказав, що Ральф не повинен доторкатися до нього. «Він сказав, що не бачить моїх рук», – пробурмотів Ральф, опускаючи ноги на підлогу. «Ось, що він сказав». Ральф посидів ще трохи з низько опущеною головою, взув тапочки і подибав у вітальню. Час було чекати на схід сонця. «Привіт! Як добре, що ви тут!» Я читав це на 200-й день вторгнення, і ви великі молодці, що тримаєтесь. Але серед вас є й ті, хто там попереду відвоює захоплені міста і містечка. Завдяки кому ми можемо займатися тим, що в нас виходить найкраще, і по мірі можливості донатити їм. Ми ж донатимо, правда? Дякую вам, герої. Друзі, вас у мене вже більше двох тисяч. Це класно. Ніколи не говорив до стількох людей одночасно. Дякую за вашу підтримку донатами, підписками і коментами. Часом ви пишете, що перейшли на українську. І це суперово. Адже я хочу, щоб наші діти росли в україномовному оточенні. І тоді у їх дітей вже не буде мовного питання. І вони не шукатимуть щось українське. Адже знатимуть, де його взяти. Мабуть, я довго говорив, пробачте. Почуємось за тиждень. І знай, сонечко, все буде Україна.